Студія Койко найкращі аудіокниги українською мовою. Підтримуй український контент. Підписуйся і став вподобайки. Пауло Коельо. Хіппі, частина сьома. Усі збиралися на ранкову каву. Щоб обмінятися враженнями та ідеями. Карла черговий раз була сама. Коли її питали про Пауло. Вона казала, що той хоче використати кожну секунду, щоб краще зрозуміти так званих «дервішів-танцівників». І тому що ранку ходить на зустріч із кимось, хто його навчає. «Пам'ятники, мечеті, водойми, чудеса Стамбула можуть почекати», сказав він мені, «тому що завжди будуть тут, а те, що я вивчаю, може зникнути не сьогодні-завтра». Усі прекрасно розуміли. Урешті-решт між ними, наскільки вони знали, не було якоїсь особливої близькості, хоч вони й поселилися в одному номері. У той вечір, повернувшись із Азії, одразу після вечері вони розкішно кохалися, після чого вона спітніла й задоволена, була готова на все заради цього чоловіка, тільки от він розмовляв щоразу менше. Вона не наважувалася запитати звичайне «Ти кохаєш мене?» Просто тому, що була певна цього. Вона хотіла тепер лишити дещо обіч свій егоїзм і дозволити йому піти до будинку, де він зустрічався з отим французом і навчався суфізму. Бо це була унікальна можливість. Хлопець, схожий на Распутіна, запросив її відвідати музей Топкапи. Та вона відмовилась. Райан і Мерт покликали її піти разом на базар. Вони були настільки всім захоплені, що забули про головне. А як же люди живуть? Що вони їдять? Що вони купують?» Вона погодилася, домовилися піти наступного дня. Та водій сказав, що сьогодні або ніколи конфлікт у Йорданії був під контролем, і вони повинні були вирушати наступного дня. Він попросив Карлу повідомити Паоло, ніби вона була його коханкою. «Чи коханою?» «Чи жінкою?» Та відповідала, «Звичайно». Хоча раніше могла б повторити те, що Каїн сказав Авелю. «Хіба я сторож брата мого?» Почувши водія, усі висловили глибоке незадоволення. «Що таке? Хіба ж вони не збиралися провести цілий тиждень у Стамбулі?» «Це був лише третій день, а перший можна було й не рахувати. Усі прибули надто втомлені. «Ні, ми збиралися. І не відступаємося від цього». Їхати до Непалу. Тут ми зупинилися, бо не було іншої можливості. І маємо вирушати якнайшвидше, бо можуть відновитися заворушення, як повідомляють газети і компанії, у якій я працюю. Крім того, укатмандує люди, які чекають на зворотну подорож. Рішення водія було остаточним. Хто не буде готовий вирушити наступного дня об 11 ранку, чекатиме наступного автобуса за 15 днів. Карла вирішила піти з Районом і мерт на базар. Жак і Марі приєдналися до них. Усі побачили в ній щось інше, м'якше, світліше. Проте ніхто не зважався щось сказати. Дівчина ця, завжди така самовпевнена і рішуча, мабуть таки, закохалася в худорлявого бразильця з іспаньолкою. А вона думала, так, інші, певно, помітили, бо я почуваюся інакшою. Вони не знають причини, але помітили. Яка гарна штука! Можливість кохати. Тепер вона розуміла, чому це було так важливо для стількох людей, точніше, для всього світу. З болом у серці пригадувала. Скільки страждань вона спричинила, але нічого не могла вдіяти. Кохання було саме таким. Кохання змушує нас зрозуміти призначення на землі, нашу мету. Того, хто керується коханням, буде супроводжувати аура доброти і заступництва. Він знайде спокій у важкій миті, віддасть усе, що має, не просячи нічого взамін, лише присутності коханої людини поряд. Вмістище світла, келиха розкошів, сяйва, що освітлює путь. Так і має бути, і світ завжди буде щедріший з тими, хто кохає. Зло перетвориться на добро. Брехня на правду, насилля на мир. Кохання знищує гнобителів ніжністю, задовольняє спрагу того, хто шукає. Живою водою ласка тримає відчиненими двері, аби могли ввійти світло і благословенний дощ. І змушує час минати повільно або швидко, але ніколи так, як раніше. У монотонному, нестерпно монотонному ритмі. Вона змінювалася поступово тому що справжні зміни потребують часу. Але змінювалась. Перед виходом підійшла Марі. «Ти казала ірландцям, що маєш ЛСД?» «Це правда?» «Це була правда. Виявити його було неможливо, тому що вона зволожила в розчині лізергінової кислоти сторінку володаря перснів, висушила на вітрі в Голландії, і тепер це був просто уривок з одного розділу книжки Толкіна». Мені б хотілося спробувати його сьогодні. Я зачарована містом. Мені треба побачити його іншими очима. Це можливо? Так, можливо, тільки для того. Хто його ніколи не пробував, це може стати як небом, так і пеклом. У мене простий план. Ходімо на базар. Я там загублюсь і зроблю це десь подалі, щоб нікого не турбувати. Вона поняття не мала, про що говорить. Здійснити першу кислотну подорож самій, нікого не турбуючи? Карла одразу ж розкаялася в тім, що розповіла про провезену сторінку з кислотою. Вона могла б сказати, що дівчина не те почула, могла б переконати, що мала на увазі персонажів книжки, ніби той вигаданих під наркотою. Могла б сказати, що не хотіла псувати собі карму, вводячи когось у світ наркотиків, а цю дівчину й поготів, особливо в той момент, коли її життя змінилося назавжди, тому що, покохавши когось, ми починаємо любити весь світ. І вона дивилася на цю дівчину, трохи молодшу за себе, зацікавлену й безстрашну, справжню завойовницю, амазонку, готову виступити на зустріч невідомому, ризикованому, відмінному, зовсім як колись сама». Це лякало, але й було прекрасно. Як прекрасно і страхітливо водночас відчувати себе живою, розуміти, що під кінець існує щось, зване смертю, і все одно спізнавати кожну хвилину, не думаючи про це. Ходім до мого номеру. Та раніше я хочу, щоб ти мені дещо пообіцяла. Що завгодно, що ти ні на мить не відійдеш від мене. Існує кілька різновидів ЛСД. «І цей найпотужніший. Досвід може бути прекрасним або жахливим». Марі засміялася. Голандка поняття не мала про неї та про те, що вона вже зазнала в житті. «Обіцяй мені», – наполягала та. «Обіцяю». Усі готувалися до від'їзду. І відмовка жіночі проблеми була наразі найдоречніша. За десять хвилин вони повернуться. Карла штовхнула двері і відчула задоволення від можливості показати свою кімнату. Марі бачила одяг, розвішаний для просушування, вікно відчинене, щоб зайшло свіже повітря, і ліжко. Тільки одне ліжко з двома подушками, зібгане. Ніби по ньому пройшовся буревій. Він і справді був. Виніс багато нового на поверхню і заховав старе. Вона взяла наплічник, дістала книжку, Розгорнула її на 155-й сторінці та маленькими ножицями, що завжди мала при собі. Відрізала квадратик паперу з пів сантиметра. Вручила його Марі та сказала пожувати. «Тільки це?» «Насправді, я думала дати тобі лише половину дози. Та вирішила, що, певно, це не дасть ніякого ефекту. Тож даю нормальну порцію, яку, звичайно, вживала сама». «Це була неправда». Вона дала їй такі півдози і, залежно від поведінки та реакції організму Марі, дозволила б їй зазнати справжнього досвіду. Тільки пізніше. Запам'ятай, що я тобі кажу. Я, звичайно, вживала, тому що вже більше року наберу в рот ЛСД і не знаю, чи знов зроблю це колись. Існують інші, дієвіші способи досягти того самого ефекту, хоча в мене немає достатньо терпіння випробувати їх. А який, наприклад, Марі поклала папір до рота, уже було запізно міняти рішення, медитація, йога, усепроможне кохання і тому подібне будь-яка річ, що змушує нас думати про світ, ніби ми бачимо його вперше. Скільки часу треба, щоб відчути дію? Не знаю. Залежить від людини. Вона згорнула книжку, знов поклала її в наплічник. Вони спустилися і всі разом попрямували до Великого базару. Мерту взяла в холі готелю брошуру про базар, заснований у 1455 році султаном, який заволодів Константинополем, відібравши його у папи. В епоху, коли Османська імперія панувала у світі, базар був місцем, коли люди привозили свої товари – і став розростатися настільки, що довелося кілька разів міняти архітектуру даху. Навіть прочитавши це, вони й близько не сподівалися побачити те, на що натрапили. Тисячі людей, що сновигали переповненими проходами, водограї, ресторани, місця для молитви, кафе, килими, геть усе, що можна було б знайти в найкращих універмагах Франції. Витончені золоті коштовності, одяг усіх покроїв та кольорів, різноманітні килими, ремісники, зайняті своєю роботою і байдужі до людського плаву. Один із продавців спитав, чи їх цікавить антикваріат. На лобі кожного було написано, що вони туристи, через манеру озиратися довкола. «Скільки тут крамниць?» – спитав Жак у продавця. «Три тисячі, дві мечеті, кілька водограїв і безліч місць, де можна покуштувати найкраще з турецької кухні. Крім того, у мене є кілька ікон, яких ви не побачите більше ніде». Жаб подякував, сказав, що невдовзі повернеться. Торговець знав, що це неправда, і ще трохи помовляв та, зрозумівши марність цього, побажав усім гарного дня». А ви знали, що тут був Марк Твен? спитала Мерт, уже спітніла й трохи налякана тим, що бачить. А якби сталася пожежа, як дістатися виходу? А де маленькі двері, через які вони зайшли, а як утримати всю групу вкупі, коли кожен хотів піти до іншого місця? І що ж сказав Марк Твен? Сказав, що неможливо описати побачене але що враження було набагато сильніше і яскравіше, ніж від міста. Він говорив про кольори, про безмежне різноманіття відтінків, килимів, балакучих людей, про нібито хаос, у якому, проте, усе здавалося підкорялося якомусь порядку, котре він не був здатний пояснити. «Якби я хотів купити черевики, – писав він, – не було б потреби ходити по крамницях на вулиці, Порівнюючи ціни й моделі, треба просто знайти ряд, де розмістилися виробники взуття, вишукувані один за одним, без жодних суперечок чи роздратування. Усе залежить від уміння краще продати. Вона не розказала, що базар зазнав уже чотирьох пожеж і одного землетрусу. Не знала, скільки людей загинули, бо в брошурі про це лише згадували й уникали наводити цифри. Карла помітила, що Марі невідривно дивилася на стелю, на бантинний у гнутості склепіння, і почала всміхатися. Ніби не могла сказати нічого, окрім «Яке чудо! Яке чудо!» Вони ходили зі швидкістю один кілометр за годину. Де спинявся один, спинялися всі. Карлі вже захотілося походити окремо. «Якщо ми так і далі бродитимемо, то надійдемо навіть до повороту в найближчий ряд. Чому б нам не розділитися, а зустрітися вже в готелі? На жаль, повторюю, на жаль. Завтра ми вирушаємо звідси і маємо максимально скористатися часом, що лишився. Ідея була прийнята схвально, і Жак підійшов до дочки, щоб забрати її з собою, та Карла його зупинила. Я не можу зостатися сама. Нехай ми вдвох ще помандруємо цим позаземним світом. Жак побачив, що донька навіть не дивилася на нього, проказуючи лише «Яке чудо!», вдивляючись у стелю. Може, коли вони заходили, хтось запропонував їй гашиш і вона взяла? Та вона вже була дорослою, їй цілком могла дбати про себе. Він залишив її з Карлою, цією дівчиною, що завжди обганяє час і завжди прагне показати, що вона досвідченіше і обізнаніше за інших. Хоча за ці два дні в Стамбулі вона дещо, тільки дещо, пом'якшила у своїй поведінці. Він пішов далі і загубився в натовпі. Карла взяла Марі під руку. «Виходьмо негайно звідси». «Але ж усе таке гарне! Поглянь на кольори! Яке чудо!» Карла не питала. Вона наказувала і помалу тягла її до виходу. «До виходу? А де вихід? Яке чудо!» Дівчина дедалі більше почувалася в захваті від того, що бачила. І була цілковито пасивною, доки Карла питала в різних людей і одержувала різні відповіді про те, як пройти до найближчого виходу. Вона почала нервуватися. Мандри базаром були не менш приголомшливі, як під ЛСД. І, якби обидві речі поєдналися, невідомо, куди б там припливла Марі. Звичайне поводження Карли – агресивне, владне. Знов повернулося до неї. Вона ходила то в один бік, то в інший. Але не могла знайти ворота, через які вони зайшли. Можна було б почати вертатися тим самим шляхом, але тепер кожна секунда ставала дорогоцінною. Повітря було важке. Люди пітніли. Ніхто ні на що не звертав уваги, крім як на те, що купує, продає, чи обмінює. Нарешті їй прийшла в голову ідея. Замість шукати, треба було йти по прямій, лише в одному напрямку. Адже раніше чи пізніше вона натрапила б на Мур, який віддаляв найбільший храм споживання, що вона тільки бачила, від зовнішнього світу. Карла визначила для себе пряму лінію, прохаючи Бога. «Бога?» – щоб вона виявилася найкоротшою. Поки вони йшли в обраному напрямку, їх безліч разів перепиняли люди, що хотіли продати товар. Але вона їх відштовхувала без жодних церемоній, не думаючи про те, що їй теж могли штовхнути у відповідь. По дорозі вона натрапила на молоденького хлопця з ледве помітними вусиками, який, певно, щойно ввійшов, бо здавалося, що він щось шукає. Зібравши весь свій шарм, звабливість, здатність переконувати, вона попрохала його провести її до виходу, мовляв, у її сестри напад божевілля. Хлопець глянув на сестру і побачив, що вона й справді не тут, а десь далеко-далеко. Він хотів трохи побалакати, сказати, що один його дядько, який тут працює, може допомогти. Але Карла переконувала – що вона знає симптоми і все, що тепер потрібно, трохи свіжого повітря і більш нічого. Знехотя, розуміючи, що назавжди згубить із поля зору двох таких гарних дівчат, хлопець повів їх до одного з виходів. Менш ніж у 20 метрах від того місця. Опинившись поза базаром, Марі урочисто вирішила облишити свої мрії про революцію. Ніколи більше вона не скаже, що є комуністкою котра бореться за звільнення робітників, зноблених господарями. Так, вона обрала хіпівську манеру вдягатися, тому що іноді варто бути модним. Так, вона розуміла, що батько трохи занепокоєний цим і почав гарячкувато дошукуватися. б це могло означати? Так, вони їхали до Напалу. Але не для того, щоб медитувати в печерах або вчащати до храмів. Її метою було б в контакт із майоїстами які готували велике повстання проти того, що вони вважали архаїчною й тиранічною монархією, керованою королем, байдужим до страждань свого народу. В університеті вона познайомилася з одним майоїстом, який сам покинув країну і поїхав до Франції з метою привернути увагу до кількох десятків жорстко вбитих партизанів. А тепер усе це не мало значення. Марі крокувала з голландкою звичайнісінькою вулицею без жодних приваб. І їй здавалося, що все набуло більшого значення, що вона йшла ніби по інший бік облуплених стін і людей, які крокували, схиливши голову і не дивлячись у вічі. «Ти щось помічаєш?» «Я нічого не помічаю, крім осяйної усмішки на твоєму обличчі. Цей наркотик винайшли не для того, щоб привертати увагу. Марі між тим дещо помічала». Її приятелька була знервована. Їй не треба було нічого пояснювати. Вона розуміла це навіть не з тону її голосу, а з вібрації, яка йшла від неї. Вона завжди ненавиділа слово «вібрація», не вірила в такі речі. Але тепер бачила, що це правда. «Чому ми вийшли з того храму, де були?» Карла дивно поглянула на неї. «Я знаю, що ми не були ні в якому храмі. Я просто образно кажу». «Я пам'ятаю, як звуть мене, тебе, місто, по якому йдемо, Стамбул. Тільки мені все видається інакшим, ніби...» Вона кілька секунд підшукувала слова. «Ніби я пройшла через якісь двері і залишила весь знайомий світ позаду, разом із тривогами, депресіями, сумнівами. Життя здається простішим і водночас багатшим, веселішим. Я вільна». Карла почала трохи заспокоюватися. «І я бачу кольори, яких ніколи не бачила. Небо, здається, живим. Хмари вимальовують речі, які я неспроможна збагнути, але певна, що вони вимальовують послання для мене, щоб вести мене вперед. А я в злагоді сама із собою і не зважаю на зовнішній світ. Я сама є світом. Я володію мудрістю всіх, хто жив переді мною, і залишив слід у моїх генах. Я? Це мої мрії. Вони пройшли повз кафе, таке ж, як і сотні інших у тому районі. Марія далі мурмотіла. Яке чудо! І Карло попросила припинити, бо зараз вони таки зайдуть у відносно заборонене місце, відвідуване лише чоловіками. Вони знають, що ми туристки. І я сподіваюся, нічого нам не зроблять і не виженуть нас. «Але, будь ласка, тримай себе в руках». Так воно і сталося. Вони війшли, вибрали столик у кутку. Усі здивовано подивилися, не одразу зміркувавши, що ці дві дівчини не знають тутешніх звичаїв. І повернулися до своїх розмов. Карла замовила м'ятний чай із великою порцією цукру. Вважалося, що цукор допомагає послабити галюцинації. Тамарі повністю перебувала під їх впливом. Вона говорила про променисті сяйво довкола людей, казала, що здатна керувати часом, і кілька хвилин тому змогла поговорити з душею одного християнина, загиблого в битві тут, на місці, де стоїть кафе. Християнин перебував у цілковитому спокої, у раю, і був радий знову мати можливість поспілкуватися з кимось на землі. Він збирався попросити передати послання його матері, та коли зрозумів, що минуле століття, відколи вона померла, таку інформацію надала йому Марі, відмовився і подякував, одразу зникнувши. Вона пала чай, ніби вперше в житті, жестами і зітханнями намагалася передати, наскільки це смачно, але Карла попросила її опанувати себе, а вона знову відчула вібрацію, що огортала її приятельку, в аурі якої тепер з'явилося кілька світлих отворів. Чи це якийсь недобрий знак? Ні, отвори здавалися старими ранами, що швидко затягувалися. Марі спробувала її заспокоїти. Вона могла це зробити – зав'язати будь-яку розмову і вести її в повному трансі. «Ти закохана в бразильця?» – Карла не відповіла – один із світлих отворів, здавалося, трохи зменшився, і вона змінила тему. «Хто це винайшов? І чому його не роздають безплатно всім, хто шукає єдності з невидимим, такою необхідною, щоб змінити наше сприйняття світу?» Карл розповіла, що ЛСД був відкритий випадково в найнесподіванішому кутку світу – у Швейцарії. «У Швейцарії?» «Єдині відомі продукти якої? Це банки, годинники, корови та шоколад?» «І лабораторії», – додала Карла. Він був спочатку відкритий для лікування певної хвороби, не пам'ятаю якої. Аж доки той, хто його синтезував, чи винайшов, можна сказати, не вирішив кількома роками тому спробувати трохи речовини – яка вже приносила мільйонні прибутки фармацевтичним компаніям в усьому світі. Він проковтнув дрібочку і поїхав додому велосипедом. Війна була в розпалі. І навіть у нейтральній шоколадній, годинниковій та коров'ячій Швейцарії бензин видавали за талонами, коли помітив, що все бачить інакшим. Стан Марі потроху змінювався. Карла вирішила, що треба продовжувати розмову. «Так от». Цей швейцарець, ти мене запитаєш, звідки я знаю всю цю історію, річ у тім, що недавно в одному журналі, який я зазвичай читаю в бібліотеці, з'явилася велика стаття про це. Цей науковець помітив, що вже не може їхати сам. Він попросив одного з асистентів супроводити його до тому, а потім вирішив, що краще їхати не додому, а до лікарні, бо, очевидно, у нього інфаркт. Та раптом він, за його ж словами, я передаю приблизно, бо не пам'ятаю точно, почав бачити раніше ніколи не бачені кольори, фігури, яких ніколи не помічав, і які не зникали, навіть коли заплющував очі, ніби у великому калейдоскопі, що розкривався і закривався своїми кругами і спіралями, вибухаючи кольоровими водограями, плинучи, не мов ріки радості». «Ти мене слухаєш?» «Більш-менш. Я не знаю, чи спроможна підтримувати розмову. Дуже багато інформації. Швейцарія, велосипед, війна, калейдоскоп. Чи не могла б ти розказати простіше?» Червоний прапорець. Зупинка. Карла замовила ще чаю. «Зберися. Дивися на мене і слухай. Що я розповідаю?» «Сконцентруйся. Це нездуження швидко мене. «Маю в дечому зізнатися. Я дала тобі лише половину дози, яку зазвичай сама вживала». «Це, здається, заспокоїло Марі. Офіціант приніс чай, замовлений Карлею. Вона змусила приятельку випити його. Розплатилася, і вони вийшли на холодне повітря. «І що, швейцарець?» «Добре, що дівчина запам'ятала, на чому зупинилася». Карла роздумувала, чи може купити якесь потужне заспокійливе, якщо стан погіршиться і замість небесних дверей відчиняться двері пекла. Наркотик, який я тобі дала, відкрито і вільно продавали в аптеках Сполучених Штатів протягом 15 років. А ти знаєш, як там суворо з цим? Завдяки лікувальним якостям при психічних розладах і алкоголізмі він навіть з'явився на обкладинці журналу «Тайм». Та зрештою був заборонений, тому що час від часу провокував несподівані наслідки. Наприклад, потім про це поговоримо. Зараз спробуй віддалитися від дверей пекла і відчини двері неба. Давай, не бійся, я поряд із тобою і знаю, що кажу. Твій стан триватиме ще максимум дві години. Я зачиню двері пекла і відчиню двері неба, сказала Марі але я знаю, що можу контролювати мій страх, а ти свій – ні. Я бачу твою ауру, читаю твої думки. Маєш рацію, але тоді ти також можеш прочитати в моїх думках, що тобі ані найменшою мірою не загрожує смерть від цього. Якщо тільки не вирішиш зараз зійти на дах якогось будинку і не спробуєш перевірити, чи не здатна ще й літати. Розумію, крім усього я відчуваю – що дія починає слабшати. І, розуміючи, що вона від цього не помре і що дівчина поряд із нею ніколи її не поведе на дах будинку, Марі відчула, що її серце перестало калатати і вирішила просто насолодитися цими двома годинами. І всі її чуття, дотик, зір, нюх, смак стали одним-єдиним, ніби вона могла зазнавати всього водночас. Світло назовні почало втрачати яскравість, але люди й далі були оточені своїми аурами, і вона знала, хто страждає, хто щасливий, хто невдовзі помре. Усе було новим, не тільки тому, що вона йшла з Тамбулом, а й тому, що тепер була іншою марі, незнайомою, набагато сильнішою, набагато мудрішою, ніж та, з якою співжила протягом усіх тих літ. Хмари на небі дедалі більше набрякали, віщуючи можливу бурю, і їх форми потрохи починали втрачати таке ясне перед тим значення. Та вона знала, що хмари мають свій код для розмови з людьми, і якщо вона багато дивитиметься на небо в наступні дні, то зрозуміє, що вони хочуть сказати. Вона думала, повинна чи ні розказати батькові, чому вирішила їхати до Непалу. Та було б дурістю не продовжити путь тепер, коли вже заїхали так далеко. Вони відкриють речі, що пізніше, з віком, для них обох стане важче пізнати. Як можна було так мало знати? Деякі з її неприємних дитячих вражень повернулися і вже не видавалися аж такими неприємними, просто враженнями. А вона стільки часу надавала їм великого значення, чому? Зрештою... Відповідь була непотрібна. Вона відчувала, що ці речі розв'язувалися самі з собою. Час від часу, коли вона споглядала те, що вважала духами довкола себе, перед нею поставали двері до пекла, та вона вже вирішила більше їх не відчиняти. У цей момент вона насолоджувалася світом без запитань та відповідей, без сумнівів та певностей насолоджувалася світом, будучи невідданою частиною його. Насолоджувалася світом без сну, де минуле і майбутнє були тільки теперішнім моментом, нічим більше. Її душа то виявляла себе дуже старою, то здавалася немовлям, насолоджуючись новими враженнями, дивлячись на пальці руки і помічаючи, що вони окремі й рухаються, бачачи дівчину поряд і радіючи від розуміння, що та спокійніша, що її світло повернулося, що вона навіть закохана. Поставлене раніше питання не мало а ніякого сенсу. Ми завжди знаємо, коли закохані. Коли підійшли до дверей готелю після майже двогодинного ходіння, Марі зрозуміла, що голландка вирішила побродити містом, чекаючи, щоб дія наркотику минула до того, як вони зустрінуться з іншими. Почувся перший гуркіт грому. І вона знала, що Бог розмовляє з нею, кажучи, що тепер вона повернулася у світ, бо вони ж мали ще багато роботи разом. Вона повинна допомогти батькові, який мріяв стати письменником, але ніколи не написав на папері жодного слова, окрім презентації, аналітичного дослідження, статті. Треба було допомогти батькові, як і він допоміг їй. Він мав жити ще довго. Про це Марі благала Бога. А вона одного прекрасного дня вийде заміж, про що раніше ніколи не роздумувала, адже розглядала це як останній крок у своєму житті без обмежень та рамок. Одного дня вона вийде заміж, а батькові треба бути щасливим у власному житті і робити те, що подобається. Вона дуже любила свою матір і не винуватила її в розлученні, але щиро хотіла, аби батько зустрів когось, щоб разом крокувати по цій священній для всіх нас землі. Вона тепер розуміла, чому заборонили цей наркотик. З ним світ не зміг би функціонувати. Люди входили б у контакт хіба що самі з собою. Ніби мільярди монахів медитували водночас у своїх внутрішніх печерах, байдужі до агонії та слави інших. Машини перестали б їздити, не злітали б літаки, не було б сів би ізбирання врожаю, лише засліплення та екстаз. І невдовзі людство було б зметене з землі тим що на початку вважалось очисним вітром, але зрештою перетворилося б на вітер загального знищення. Вона перебувала у світі, належала йому, повинна була сповнити Божу волю, що Господь відкрив їй голосом грому, працювати, допомагати батькові, боротися проти того, що вважала хибним, поринути, як і всі, у щоденні битви. Таке було її призначення» і воно поведе її до кінця. Це була її перша, й остання мандрівка під ЛСД, і вона раділа її закінченню. Того вечора їхня група зібралася і вирішила відсвяткувати останній день у Стамбулі в ресторані, де подавали спиртні напої, де можна поїсти і випити разом, і обмінятися денними враженнями. Рагула і Майкла, водіїв, теж запросили. Вони сказали що це суперечить правилам компанії, та швидко погодились, тож не було потреби надто наполягати. «Тільки не просіть, щоб ми залишалися на ще один день. Я цього не можу зробити, бо втрачу роботу». Вони не збиралися ні про що просити. Попереду ще була вся Туреччина. Насамперед Анатолія, яку всі називали пригарною місцевістю. Вони справді скучили за постійними змінами краєвидів. Пауло вже повернувся зі свого таємничого місця і знав, що наступного дня будуть вирушати. Він попрохав вибачення, пояснивши, що хотів би повечеряти наодинці з Карлою. Усі зрозуміли, що то за дружба, і тактовно не заперечували. У двох жінок сяяли очі, у Марі і Карли. Ніхто не спитав, що таке, та й самі вони не збиралися нічого пояснювати. «І як минув твій день?» Вони теж обрали місце, де можна було випити, і вже спорожнили перший келих вина. Перш ніж відповісти, Пауло запропонував замовити страви. Карла погодилась. Тепер, коли вона нарешті перетворилася на справжню жінку, здатну кохати з усією силою і без необхідності вдаватися для цього до якогось наркотику, воно було просто для настрою. Вона вже знала, що на неї чекає. Уже знала? якою буде розмова, знала це відтоді, як вони так розкішно кохалися напередодні. Їй тоді захотілося розплакатись, та вона прийняла свою долю, ніби все було визначено їй наперед. Усе, чого вона прагла в житті, це полум'я в серці, і чоловік, що в той момент проник у неї, дав їй це. І того дня, коли вона нарешті зізналася в коханні, його очі не заблищали як вона сподівалася. Вона не була наївною. Однак досягла того, чого найбільше хотіла в житті. Не загубилася в пустеля, а струменіла, наче води Босфору. У напрямку до Велитенського океану, де зустрічаються всі ріки. І ніколи не забуде Стамбул, худорлявого бразильця та його розмови, які вона не завжди могла підтримати. Він здійснив диво, але не мав знати про це аби, можлива, провина не змусила його змінити думку. Вони замовили ще пляшку вина. І тоді він заговорив. «Безіменний чоловік уже був у культурному центрі, коли я прийшов. Я привітав його, та він не відповів. Його погляд застиг на якійсь точці, ніби в трансі. Я вклякнув на підлозі, спробував вивільнити думки і помедитувати, увійти в спілкування з душами тих, хто тут танцював». Співав і вшановував життя. Я знав, що в якусь мить він вийде з цього стану. І вичікував. Насправді, не вичікував у прямому значенні слова, а віддався миті, нічогісінько не чекаючи. Гучномовці закликали місто до молитви. Чоловік вийшов із трансу і виконав один з п'ятиденних обрядів. Лише тоді помітив, що я теж там. Запитав, чому я повернувся. Я пояснив що провів ніч у роздумах про нашу зустріч, і тепер хотів би душею і тілом віддатися суфізму. Мені дуже кортіло розповісти, що вперше в житті кохався. Тому що коли ми були в ліжку, коли я був у тобі, я ніби насправді виходив зі свого тіла. Я не відчував такого раніше, та подумав, що це недоречна тема, і не сказав нічого. «Читай поезії, була відповідь, – «і досить із тебе». Для мене цього недостатньо. Мені потрібні дисципліна, суворість, місце для служіння Богові, таке, аби бути ближчим до світу. Перед тим, як піти сюди вперше, я вже був захоплений дервішами, які танцювали і входили в транс. Тепер мені треба, щоб моя душа танцювала зі мною. Доведеться чекати тисячу й один день, щоб це сталося. Прекрасно, я чекатиму. До нині я вже пережив досить. Можливо, удвічі більше, ніж мої однокурсники. Я можу присвятити три роки життя, щоб спробувати, коли вдасться, увійти в справжній транс-дервішів танцівників. Друже мій, Суфі – це людина, що перебуває в теперішньому. У нашому словнику «завтра» немає. Так, я це знаю. Мене найбільше бентежить, що обов'язково буде для мене навернутися до ісламу, аби стати учнем. Ні, ти маєш скласти лише одну обітницю, цілковито віддатися Божій путі, бачити Його обличчя щоразу, коли випиваєш склянку води, чути Його голос щоразу, коли бачиш на вулиці жебрака. Це те, що проповідують усі релігії. І це єдина обітниця, яку маєш скласти, жодної іншої. Я ще недостатньо дисциплінований для цього – та з вашою поміччю я зможу дійти туди, де небо зустрічається з землею. До серця людини. Безіменний старий сказав, що в цьому зможе мені помогти, якщо я залишу позаду все моє життя і підкорюся всьому. Що він мені скаже? Навчитися просити милостиню, коли закінчаться гроші. У належний час дотримуватися посту. Доглядати прокажених. Обмивати раних хворих. Проводити дні не роблячи абсолютно нічого, а тільки дивлячись в одну точку і повторюючи беззупинно ту саму мантру, ту саму фразу, те саме слово. Продай свою мудрість і купи ділянку в душі, яка буде заповнена абсолютом, бо мудрість чоловіків і жінок – це безумство перед лицем Бога. Утомить я засумнівався, чи спроможний на таке. Можливо, Він випробовував мене абсолютною покорою, та я не побачив ніякого вагання в його голосі. Я розумів, що він говорить серйозно. Розумів також, що хоча моє тіло ввійшло в цей зелений зал із полущеними стінами, з розбитими вітражами, огорнутий по особливому похмурим днем. Оскільки наближалася буря, але душа залишалася зовні, сподіваючись побачити, куди це все приведе. Чекаючи на день, коли за збігом обставин я б би туди і побачив інших людей, які обертаються довкола себе. Але все це буде добре поставленим балетом. І нічим іншим. Це було не те, чого я шукав. І я знав, якщо не погоджуся на ті умови, наступного разу ці двері виявляться зачиненими. Навіть якщо я і далі зможу входити і виходити. Як це сталося першого разу? Чоловік прочитував мою душу, бачачи всі суперечності й сумніви, і на жодну мить не ставав піддатливішим – усе або нічого. Він сказав, що має повернутися до своєї особливої медитації, і я попрохав відповісти мені принаймні ще на три питання. «Ви приймаєте мене як учня?» «Я приймаю як учня твоє серце, бо не можу відмовитися, інакше моє життя не принесе жодної користі». У мене є два способи показати мою любов до Бога. Перший – це славити Його в день і вночі в самотності цього залу. Та це не принесло б жодної користі ні мені, ні йому. Другий – це співати, танцювати і показувати Його лик усім через мою радість. «Ви приймаєте мене як учня?» – спитав я вдруге. Так не може літати лише з одним крилом. Софійський учитель є нічим» якщо не можу нікому передати свій досвід. «Ви приймаєте мене як учня?» – запитав я в востаннє. «Якщо завтра ти переступиш цей поріг?» «Як робив ці два дні, я прийму тебе як учня. Але майже певен, що ти передумаєш?» Карла знов наповнила обидва келихи і почаркувалася з Пауло. «Моя подорож закінчилася тут», – повторив він. Можливо, сумніваючись, що вона зрозуміла, що й насказане – «Мені нічого робити в Непалі!» І приготувався до плачу, до люті, до відчаю, до емоційного шантажу. Усього, чого можна очікувати від жінки, яка сказала «Я тебе кохаю» попередньої ночі. Та вона лише всміхалася. «Я ніколи не думала, що буду здатна покохати когось, як тебе», відповіла Карла після того, як вони спорожнили келихи, і вона знов наповнила їх». Моє серце було закрите, і це не має ніякого стосунку до психологів, браку хімічних речовин і тому подібного. Це ось таке, чого ніколи не поясню, але раптом я не зможу точно сказати, в яку саме мить. Моє серце відкрилося, і я кохатиму тебе до кінця життя. Коли буду в Непалі, кохатиму тебе. Коли повернуся до Амстердама, кохатиму тебе. Коли ж нарешті захоплюсь іншою людиною, кохатиму тебе. Можливо, трохи інакше, ніж сьогодні. Благаю Бога, не знаю, чи Він існує, але сподіваюся, що поряд з нами і чує мої слова, аби ніколи не дозволив, щоб я раділа тільки власному товариству, щоб я не боялася потребувати когось і щоб не боялася страждати, бо немає гіршого страждання, ніж сіра темна кімната, куди не може війти біль. І щоб це кохання, про яке стільки людей говорили, стільки його переживали, страждали від нього, щоб це кохання повело до того незнаного, яке тепер мені відкривається. І, як сказав колись один поет, щоб воно повело мене до землі, де не існує ні сонця, ні місяця, ні зірок, ні смаку вина на губах, а тільки інший той, кого зустріну, тому що ти відкрив мені шлях, і щоб я могла йти, не потребуючи ніг, бачити, не потребуючи очей, летіти, не прохаючи, аби в мене виросли крила. Пауло дивувався і радів водночас, обоє вони входили в незвідане з його страхами й дивами, у Стамбуля, місця де можна було б оглянути стільки видатних пам'яток. Вони відвідали власні душі, і не було нічого кращого і наснажливішого за це. Він підвівся, обійшов стіл і поцілував її, знаючи, що це суперечило місцевим звичаєм, що відвідувачі могли б сприйняти це як образу, та все одно поцілував її з любов'ю та безхіття, з бажанням та безгрішно, бо знав, що це був їх останній поцілунок. Він не бажав зруйнувати магію Митя, та все одно мав запитати: ти чекала на це? Ти була готова? Карла не відповіла, тільки всміхнулася, і він ніколи не дізнався відповіді. І це було справжнє кохання, питання без відповіді. Він вирішив провести її до автобуса. Пауло вже повідомив водієві, що залишається тут вивчати те, що йому потрібно вивчити. На мить відчув бажання повторити славетну фразу з Касабланке «У нас завжди буде Париж». Та розумів, що це буде дурістю. Крім того, йому треба поспішати, аби повернутися до зеленого залу і до безіменного вчителя. Люди в автобусі вдавали, що нічого не бачать. Ніхто не попрощався з ним, бо ж ніхто, крім водія, не знав, що тут був кінцевий пункт його подорожі. Карла обійняла його, не кажучи нічого, але могла відчути його кохання, як щось майже фізичне, як світло, що дедалі яскравіше, ніби ранково сонце сходить і осяює спочатку гори, потім міста, потім рівнини, потім море. Двері зачинилися, і автобус рушив. Він ще встиг почути чийсь голос в автобусі «Ей, ще бразилець, насів!» Та автобус уже віддалився. Колись він знову зустріне Карло, щоб дізнатися, як минула решта подорожі. Епілог У лютому 2005 року, коли він уже був відомим усьому світові автором, Пауло мав прочитати велику доповідь в Амстердамі – Уранці того дня один із центральних голландських телеканалів узяв у нього інтерв'ю в колишній нічліжці, перетворений тепер на готель для некурців із високими цінами та маленьким, але відомим розкішним рестораном. Він більше ніколи не мав звісток від Карли. Путівник Європа за 5 доларів на день перетворилася на Європу за 30 доларів на день. Парадізо був зачинений. Його відчинять знов за кілька років уже як місце проведення концертів. Площа дам обезлюдніла. Це була просто площа з тим загадковим обеліском посередині, про який він так ніколи й не дізнався. І далі не прагнув знати, що він символізує. Павло відчув спокусу прогулятися вулицями, якими вони колись спрямували до дармового ресторану. Але із ним завжди був хтось із організаторів. Тому вирішив повернутися до готелю їй підготуватися до вечірнього виступу. Була слабка надія, що Карла, знаючи про його перебування в місті, прийде, аби знов зустрітися. Він гадав, що вона не затрималася надовго в Непалі, як і він відмовився від ідеї стати суфієм, хоча витримав майже рік і навчився речей, якими користуватиметься до кінця життя. Під час виступу він розповів частину історії – про яку йдеться в цій книжці. І якоїсь миті не стримався і запитав. «Карло, чи ти тут?» Ніхто не підвів руку. Можливо, вона й була там. Можливо, навіть не чула про його перебування в місті. А можливо, і прийшла. Та воліла не повертатися в минуле Воно й на краще. Женева. 3 лютого 2018 року. Усі персонажі книжки не вигадані, проте за винятком двох їм змінено імена через повну неможливість знайти їх. Призвищ я не знав я використав епізод з ув'язненням у Понта Гросі у 1968 році і додав деякі подробиці двох інших, яких зазнав під час військової диктатури у травні 1974 року, коли я писав текст до пісень. Дякую моєму видавцеві Матіна Сосудзукі-молодшому, моєму літературному агентові й другові Моніці Антоніш та моїй дружині скульпторові Кріштіні Ойтісіці, яка намалювала повну карту маршруту для MagicBus. Пишучи книжку, я замикаюся і практично ні з ким не розмовляю. Не люблю розповідати про те, чим зайнятий. Кріштіна вдавала, що не знаю, а я вдавав